La Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Ossalatu wassalamu Ola Rasulillah Ola alihi Oashabihi Omen Ola Allah unë falenderojmë Dhe vetëm për e ti ndimë dhe fali kërkojmë Ndërsa ne vërdojmë sonë të melenë Allah të manuar me Lijëratat zakonshme Dhe si kurësje kejnë të njërë Jemi duke të rejtuar temët e mirësiljes Normalishtë kejnë përmenër dy sërë të nërrolezër se Aja që ka të bëjmë mirësiljen Nuk është një cike legjeratash që mirët, por është një ngjërim jetësor që jetot në njën një e një mësimeve të këture legjeratave. Prandaj, ne e dëshërëm që këto tema dhe këto mësime të mirësilljes të reflektojnë të gjithë aspekt të jetës tonë. Edhe kur të falemi, edhe kur të agjerojmë, por edhe kur të shëqrojmë edhë, edhe kur të rime, edhe kur të jemi kuto qoftë, të reflektojmë ma të mirësillje dhe ma të edukatë që në kam su Allahu Gjellewale dhe pejgamberi sallallahu a.sallam. Nga se vërtet është se diso nga dhurime janë të kushtëzuara me kohë dhe me vend, për shambullë namazia cizë që e falem, apo ishte i kushtëzuar me kohën, e falem dhe tashmë se i përket obliguashmëri se namazëve i imi të lirë dirin mëngjesë. Kështu e fjale dhe me diso nga dhurime tjera, ndërsa aja që ka të bëj me mirësillim, aja është e shtrirë në të gjithë aspektit nuk ka kohë asë vend nuk mund të themi përshamull se nga kjo kohë dhirin këtë kohë mundoni që të bisodoni me neve të kontaktoni se e kemi kohën e obligimit të mirësielës pas saj kohë, pas ta i shmangë nëjësat mundin nga se na nuk garantojmë për ndë është të ndë një siele ju të mirë nuk është kështu islami Allah u Gjallewan në kam suar që gjithë mund në gjithë kohë në gjith para çdo kujt të prezantuar më të manifestojmë edukatën tonë në bazë të asaj që na ka mësuar Allahu xhallehu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Dhe kemi përmendur të të nderuar vëllezër se kjo është mënyra më e mirë që ne të manifestojmë edhe kuptimin e drejtë të feston por edhe imazhin real që e ka kjo fe. Kë më vonë takimin e kaluar një temë që ka të bëjë me mirësinë ndaj prindërve. Dhe atje e kam përmendur se në dirësën e parë, në ligjiratën e parë, do të marrim atë që ka të bëjmë me vlerat dhe rëndësin dhe gjithrashtu do të mirësi dhe frytet e respektimin dhe i prindrëve. Mirë po, respektin dhe i prindrëve dhe mirësilin dhe i tyre nuk është emosion, nuk është një eufori, nuk është një dashurie pa koordinuar dhe pa kontroluar, por përushim se ka shumë rregulla, ka shumë si më të cilat japin kuptim kësaj dashurie e këtij respekti, por gjithashtu edhe e balansojnë që mos të jetë normalisht e kundërtuar më pjesë e mbetura të obligimeve që kemi në jetën tonë. Andaj sonte me lenin Allah të më ndihmojë të munduhem që t'i prezantoj disa prej aspekteve praktike ose mund të thuash edhe disa prej dispozitave që kanë të bëjnë Me mirësilën dhe i prindrëve Gjithmon nuk duhet haruar a që kemi thënë në dërës në kaluar Se obligimi jonë dhe i prindrëve Dhe respekti që duhet ata të agëzojnë nga na jonë është i pakontestushëm Dhe ajë nuk anullohet në qëfar dëlej situate Por kufizohet dhe orientohet Por nuk anullohet asnihere Andaj mi aftan me e marë një ajet në surën El Israë Ajeti 23 dhe 24 Ku Allah Gjellewala në kuadrat të këti ajeti Përmenë disa regula praktike që kanë të bëjnë me Mirsiljen dhe edukatën dhe i prindrëve Dhe pikrish me këte ajtë po filojmë E që kanë të bëjnë me regullat e bëmirsiz në i prindrëve Si të jemi bëmirs në e tjyre Allah Gjellewala thot Wa qada rabbu ke en la ta abudu illa ijahu Wa bilwalidejni ihsana Allahu ka gjykuar dhe juve, ju ka obliguar që vetëm atë të adhurani dhe nda i prindrëve të si dhe një mirë. Kjo është kërkesa. Ande Allahu thot, imma jëblu gënënë indek el kibara ehaduhuma au kilahuma felatë kullahuma uffin. Në qofëse ndodhë që ta presim pleqerin njëri prejtyri apo të dytë të këte në nënkujdesin të ndodhë të ti e gjallë atëherë Fela takullahuma uff. Allah fillon rregullat e mirësjelljes me një rregull që ka të bëjë me ruajtjen e gjuhës. Fela takullahuma uff. Ktu duhet të ndalemi pak për të ardhur më thetit me disa pas të pse mësime të tjera. Ktu Allahu Xhallahu na thot, nëse e arrin pleqërin ndonjëri prej tyre apo dy te këtë, pse e ka përmend pleqërin? E ku nuk janë pleqëri? Normalisht nuk do të të të kja Se në qofës janë më tri Nuk vlejnë këtë regula Gjithë mund vlejnë Mirë pa është prezente në mesë të njerëzve Që njerëzit duke u plakur prindrit Plakët disi edhe lodhët Edhe respekt në tynë Nga si duket më interes nuk ka për tyra Dhe nuk ka më një laj Shkëmbim dobish dhe interesës Dhe filan që të bëhet disit Të pritë së prindje dhe të bëhet Në garkiz dhe lodhje Andaj për shamb Njëtë në përdet shme, përshemull, ato dome të cilat strehojnë të rinë nga prindrit, nga sa ta e majnë vetën e ty në vetë, një bëpse qëtë, do më anonë domi i pleqve, nga sa të vjetrit, kur e kalshuar, do më anonë shëndeti, fuqia, ma djedhe tash afësia për të fituar është në minimum, zakonisht bëhet i mvarën për i dikuit. E pikrish në këtë moshë, duhet që të jetë më aktive dhe duhet të jetë shumë më e theksuarë, Aja që ka të bëjmë me mirësien dhe tjune Për ndaj Allah Gjellewala e ka fokusuar pleqerin Jo pëse këto fillon obligimet Ato fillon që nga dita e parë kur ti kiprend Mirë po fuqizon dhe fokuson atëherë kur ata kanë më shumë nevoj për ty E periuda kur ma shumë di kanë nevoj për ty është periuda pleqeris Andaj felat të kullëhuma uffin Në pleqeria ata mund kënë ankesat shumë ta mund të spertë të lutur, të smur, mund të kërkojmë gjëra të SLA ndoshta ty të bezdisin. Allahu thotë fela tekulau ma uffin. Mos gaba që në mirësiën e tyre të thuash as uff. Lere më dishvatë për. Andaj para më nda kur mbleqri kërkesa shton, ku të zguzon më thon uff. Është ndaluar. E para mëna në rini kur mund të jenë shumë të arsyeshme kërkesat e prindërve, shumë të logjikshme, shumë të dobishme e atëre ata rahat majnis nuk duhet që të refuzues fjala e tyre. Prandaj Allahu fillon me mirësi ndaj prindërve me kujdes nga djogu. Fala ta kun lahuma uff. Dhe diatorët kanë thënë fjala uff është një lloj është një lloj manifestimi i një bezdisje apo dhe që është minimumi i kësaj shprehje. Ma ma më shkurt se uff, çka mund të thonë asgjë. Prandaj Allahu xhallahu ta përman minimumin e shprehjes për të na aluduar në maksimumin e cilës është ولا تنهرهم ما zgabos me ngrit zërin ndaj tyre nukon është ndaluar. Ngase ngritja e zërit është shkelje ndaj rregullave që kanë të bëjnë me mirësjelljen. Për këtë arsye edhe Allahu xhallehu ole të ndërozën e ka mësuar se kujdesi për tonin e zërit është një manifestim i edukatës për ballë të çti që ti ke obligim me që të educojmë. Prandaj në surën Al-Hujurat Allahu kërkon pejneve Respektivisht pe ashabe fillimisht kanë qenë kur e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por kërkojnë edhe prindëve që mos ta ngrejm zërin mbi zërin e pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ngaqë si krijesë do të kemi obligime të posaçme ndaj tij. Andaj kujdes zërin. Edhe Lukmani alaihi salam kur e ka thonë të birit i ka thënë wa gudud min sautika, zërin so sa më unçt. Mos e ngrit zërin. Tije enderi, nuk jetim pozicion me ngrit zërin Për ndaj, ngritja zërit është manifestimi mungjesës e edukatos Realisht, me preashtimet caktuara Kur ato, normalisht, si kurse legjeruasi Ose si kurse përshamë këshiluasi Ose razët caktuara me preashtime Por ne po flasim për bazën dhe origjinën Andaj, për baldë prindrëve nuk duhet ngritur zërin Do të tëtë mos ju thuaj uf Kja ashtë regulli për mirësis Gjithashtot, mos ngritur e ngrit zërin nda i tyra u e kullahuma kja ishte pjesa e parë që ka nuk du është ta bësh mështuaj uf mësë e ngrit zërin mësë undi i bezdisur dhe mësë u në verit me kërkeset e tyra por kuptoje kërkeset e Allahot për t'u shërbyen nga se ti e në adhurim ti e në adhurim pra ndaj si kurse dikush për shamull duku u falë Edhe, më thon "uf" vetes vet, so gat dreka, ka të rëqate. Pse thosh "uf" ose do kaqjëru, "uf", so gat gjinime. Në kthosh "uf" nga se ti e do ku shpërblyet ti ti ti në adhurim. E çka është të njëjtë ti në adhurim te Allahu xhallahu ala, por në një formë tjetër duke i shërbyer prindërve të tu. Prandaj nuk ke pse më thon "uf" s'ka arsye. Përveç nëse ti ke mangëzi në kuptimin e drejtë të respektit ndaj tyre ata. Ndërsa çfarë ju themi Vë kullehu ma kaulen kerima Allah o thot Atyre thua ju gjithë mun fjall Kerima Qka në fjall kerima Kerima është bujari E qka kuri Kon së dikush bujar Për shambull Një njëri cili Do tët Blin buk për vete E u shen vetën dhe vesh A i thun bujar Mashe Allah So bujar Kur veshën vetën desh të lënë aftën. Po i borthë që ka. Këto skor bëj me bujari. Ose për shembull, mashallah filani shumë bujor, shumë bujor për ikëshyr familjen e vet. Po obligim e ka. Nuk matet bujarija me obligueshmëri. Apo, por bujarija filan të matet aty ku përfundon obligueshmëria. Është prej ku filit ku përfundon obligueshmëria e, e pastaj matet ikëshyrën kur është bujar. Për më ato që ka kë i borç, këto sot bujarike, ti pokurim borçin. Për ndaj Allah dhët, o kullëhu më kaulen kerima, ato që ka si njëri kjo obligimi, jë ja thunë prindve, mësë njësit të puti qka. Mirë po përzidhja ju të fjallët halamat mira, formulimi sa maj këndshëm e prej këtu fillën bujaria. Që ka së përhanë Allah, së ka thunë Allah u thuju fjallë të mira, ka së realisht kjo është e prishme për të e që ka da është. Prind të tujen, ka thunë kaulen kerima, fjallë bujarë, q dhe përtej kulturës dhe edukatës. Në këtë ky formulim ja babaguduh, realisht se si duhet të jetë fjalori dikujt përballë prend vetë tij apo. Pastaj Allahu thot "wahfid lahum janaha dhulli". Është ky formulim është i mrekullueshëm apo. Këtë thotë për modestin, tregon modest. Më e vkokalojnë wahfid lahum janaha dhulli. Janah që kraht e njëri kraht domonë e e e është përsë krate me lëkëvë që realisht në tësh ngritja e Allahu xhallahu qallahu e ato që i ki për më ngrit don autoritetin ton ato që me të tjerë i para të ringritun pasuria jote nami jote dia jote ato të princes vlej wa khfid lahumah aty na do të më ushin to kaftan shkal ku dush apo wa khfid lahumah jana dhulli minar rahme edhe jome jome imponem jome dhun po minar rahme me rahmet me mshir dhe me butsi wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira edhe në fund Allahu thot dhe gjithmonë mos ndalni nga dua jote thënien dhe lutën duke thënë o Zot irhamhuma mshira jo Allah sikur ata u kujdesën për mua kur unë isha i vogul afta kjo është edukata këtu dy Allah në dyte në sura al-Isra ku Allahu xhalleu al-namsan edukatën dhe mirësjelljen dhe bamirsinë ndaj prindërve kuptimin e komunikimit dhe të kontaktit. Kur flet, kur të rrin dhe kur ti komunikon me ta. Normalisht nuk përfundon këto. Aja që ka të bëjë me edukatën e mirësjellën, mirë po, kjo është një aspekt. E dyta, që ka të bëjë me respektin ndaj prindër ose mirësindaj tyra. Është dhimbshmëria ndaj tyra. Dhimbshmëria ndaj tyra. Dhimshmëria këtu nuk kuptan të ndërozër situatat të ndryshme Qovë për shumë kur janë të smurë, kur janë të lodhurë Ma dje edhe kur kanë do një mangësi në raport më Allah në Gjellewala Ndo shta prindi i dikujt nuk falet Ndo shta prindi i dikujt nuk është ndaj Allahut si duhet Ndo shta prindi i dikujt nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk është nuk ë Si duhet jetë të tërtmanin për baltyna Allahu Gjellona obligon që gjithë mund Këtu situala të të tërtujnë me dhemshmëri Me dhim nga brendia Dhe me mshirë Dhe me përullin dhe Allahu Gjellona Për përmisimin e gjendjes Dhe gjithë mund Mës të lejojmë Që gjendje e tyre në raport më Allahun Të bënd që edhe ne Pastaj të ndryshim gjendjen ton për baltyna Unë e përual e zaj Aje tetën surën Merjem. Do të thënë fjalët e Allahut. Në surën Merjem Allahu i jallahu prezanton Ibrahimin alayhis salam. I cili kishte problem me babën e vet. Dhe siguroha kam thënë në dersën e kaluar, baba i Ibrahimit nuk kishte një musliman i cili ngjënte posu falqe. Ose u falqe edhe një gjinike po për shembull kishte më kotë caktuara. Nuk kishte kështu baba i Ibrahimit alayhis salam. Baba i Ibrahimit alayhis salam të dozë zbesojën Allahi hiç. Heq Ma dje, a i kishte një dyqan Si kërësua kam përmendur Që a i do të të mirej me shqitjen e idhujve Parëmenda Ta është dikush ka mundësime pas me ndimë vetën diqka Mirët po me marë dhe me promovu e me thirë njerëzit Kë është një shkoll pak ma e avancuar e rebelimit Andaj a i shiste një poplit vet idhuj Irregulante Do të të të injuraste Dhe u thonë të kjo është për këtë, kjo është për këtë, kjo është për këtë, kjo është të mëna Si e trajtoj të këtë gjendje Ibrahimi al-Isham Veç në qofë se i lezën ajetet të bëhet e qartë Me qëfar dhimshmërije, me qëfar respekti, me qëfar mshire, me qëfar edukate i qasë e Ibrahimi al-Isham Babes vetë Dhe qënë e Allah që ka thotë Uadh kur fil kitabi Ibrahimi Në këtë libën që po të zbresim ty, mos e Odhkur fil kitab i Ibrahim Innehu kene siddiqan nebia Përmende në librin tënd Ibrahimin nga sa ishte Siddiq A ishte i vërtet në besimin e vetë Edhe ishte i dërguar i Allahut Idhkale li e bi Shkane në ruar Parase me përmende Allahut dialogu në Ibrahimin Me boben e vetë Po e qëtë titullin për para Apo Po thotë përmene Ibrahimin a lisan Nuk tha kuri tha bo bëzvet Pse Tha vëdhë kur fil kitab i Ibrahima i në u kane si dikën nebija Tha lau përmende Ibrahimin a disam nga sa ishte i vërtet, i sinqer dhe pegamber do tët aja që ka vjen masoj mos gaba me që shku mene me kontesun nga se qënë e pikuit për vjena për e ka qitë titlën për para si kurse përshamu me tonë të, të, të, të i ka thonë njoni që shtot njoni ka thonë fistejko që shtot fistejko. ka thonë dietari që shtot a ka dalë sa ma shumë e shtonë titullin Ma te për të ngushtuat hapsira për me Me e rezistuat Andaj Allahu pëllat Aja që po përmenin matutje Nuk është përvuje një njërit Nuk është njëri gjematli Si di ka në nebija ka dal Se kjo është një grad bëja gjenal dhe më hon Që të të nuk ki drejt me akontestu vëprimet e ti E pas të i thot Allahu gjëllewala idhkale li e bihi Kër i tha babës e vet Ja e beti Lime ta abudu, ma la jesma'u Wa la ju bësiru Wa la ju guni anë kësheja I tha Këllimishtja e beti Fjallë që e thërat njërju Me të babën e vetë Por ju thjeshtë thire titulli O babë Por me një përgdherje të shtuar Me një, me një lastim Dhe ju shje shumë interesante Ju bashveç o babë Por ishte e shoquar me lastim Dhe përgdherje të posaxme e pas kësaj pasi e përgdheli apo pasi e joshi pasi e ngrohi ambient dhe klimën ka sekaira kurrë sminos nësë temperatura sundujt di kujt falo ajo është umërdhini do të më nxjënë katër katëll me prunjerë që e bën me një me pini çka nzat e tani unjëm puna më të katë katëll e po klima shumë e ftohtë raporteve akull vstitëshmë për nu për nu në rrugën kshilla po andaj siko si e ngrohu ambientin Ibrahim elsam Me fjallë të mira për gdhelse E thyrin e emën të prinderis E josh e ekstumerat E pasta i tha Lime, pse mërë Allah Nuk tha mos bakshtu Shiko nuk shkoj me urdën Mosja bakshtu Po e pyti pse Nushtë a kini në ersuje Nushtë a kini argument Bashk krapa qef meni Shiko së bana Si po fillan me një respekt Ndaj mendimit të ti E që në fund me i kaldu që Nuk është mirë kja A kja është shumë mjështri e madhe Edhe me kanë po e banë Për e ban me fabriken e idhujve Me kundërshtarin kryesur të zote që e ka dërgu opten E ta është në qëfë se kështut është ibrajime e sa me këtë person Ta është këtë jetin jetë një përdyrshme si duhet me qenë për baltë të tjere vëmten A se ka thonë si dikë kanë në bia Së po thomë ka thonë djetari A se ka thonë një hoxha Ka thonë kush Si dikë kanë në bia Ka thonë ai që si dikë është drejgja me e nalt e Devërtet u arrisë të njohësh mirë se, se Allahu xhallahu le wala, sikurse më e pa Allahu, çka dukën besu Sidik. Pastaj ku e ka marrë e bu me krem Sidik kur i ka qenë shkuën në Isra' Mirac. Po u shkuën në qiell, natëva po u shkuën në qiell, sot më u shkuën në qiell, s'besojnë njerëz. Me gjithë teknologjinë që ka, jo natëva ku s'ka mujtas 100 metra mu ngrit mi vetë ty na. Nuk u kon le të besu. Vetë ka thon Ebu Bekri radhiyallahu anhu, a ka thon ai çu shku? Po, unë e ka thonë së kom qabu këtur me këshurë, a shkuat, a shkuat, a ka thonë aj? E, sidikë o këtë, këtë sidikë, kështë si li pas argumenta, a së du me bizet du me ta, a ka thonë aj që i ka më besu, kërën e këtë po. Ndaj, Allah ka thonë për Ibrahim e shumë sidikën në bia, i dërguar i Allah me gratë të lartë të vërtëcis dhe sinceritetit. I ka thonë lime në mënyrë pycë, pse po adhuran dhikëka që asë nuk të ndëgjen, asë nuk të shë, E asë për kërgjën mi kito këtyk punë nuk të krymë Sëpëhana, qëfar hyrje, li me tabu dhe mala jesma Aji i bidnë se kës njën Po, e qysh e lutë dikon qës njënë Allah Ma është, pa kuptu është me këpunë Ola ju bësër, atë shë kur të lutë, jo së mëshev Allah E qysh Allah Qysh adhërotë, si thyrët dikosh i cili Asë nuk njën, asë nuk qënë Vëllë a jukën janë në këshejja Edhe ti e dinë shumë mirë se sënë ta gjedurën për kur gjëheqë Për kur gjëheqë Të realisht cungë Druë Që ka me ta gjedurënaj? Ajë s'ka mujtë vetës vetë me janë gjedurën kërëja ka gëdhënti Baba i prejmit ka ka dashtë Asi ka më po më dhëmë pësajt atë Ka dalë mosimë për shorës vëtët S'ka mujtë me dhënë këtë punë E që shka mundësi me nëllë në një shër Pasaj ka thënë Ibrahimi alësom, ja e beti, o babem. Aja që pëtë mësojë në ty, pëtë thëmë në ty, në këbrahamendje, se kom për i natë i përkurëgjë, mirë për e kom, ka dëgjajeni minel ilmi malëmje etike. Mumë ka quë zotët i qka që ka së të ka dhonë ty, pi Allah o të është kjo? Nga se nga njëre, ka mundësi, këturën këtë ajatë, që është ka mundëzime dhe mundëzime që duhet të ligjera oto për te. Nga se nga n Por unpo duhet më skurtu di sa për shkak se më kanë lënë pikat e tjera ato. Shikoni vëndruar. Ngjëra dallimi mes gjeneratorëve. Kur i riu i thotë të madh vitrit, për shembull, sa kohë bashlet me një kafta. Apo sa bash kallaj më thon po valla unë kesh e kam ti kimin. Nuk ka bashlet kjo. E Ibrahim mes më ka pas këtë paralajmërim thon ti mos throkot ti po kalzo mua. Ibrahim i ka thënë se o spot Thomas sonz di valla po lom kamsu mua ti afta. Kadosh me jaku i vlerë në laut, që në qofë se ngan e ke ngu Allahun, nuk i bjen që e ke ngu djalin, ja, si bjen që që e nga i djalin, një ja, si bjen kështu se adhore, Allah, Allah. e dhërën për nga i Allahun, ati i Allahun. Kadosh me e shkarku nga nga nga rkesa e këti i kompleksi, se ra djali e i androj menimin. Ra këje që, ja mu shi menin këtyne, fa suna asku, Allahu që a pejgamberi s.a.s. Pra në di ka thonë, mum ka arpe i dies, që ka skiti Pasu së si ku më pasë, se realisht, te kështë pasë, te kështë pasë dhe pas, dhonne, si më kështë më sumu, pasu ku më pasë, asune, po Allah më ka sijlë më këtë. Pra ndaj, fëtë të bërni, ndjeki këtë rrugë që për të mësaj. Dhe pasu të i ka thonë, eh dike siratan, së uja, nga se me këtë ndjeki të këse rrugë, dhe të u dhëzohemi në rrugën e drejtë. Pasu të i ka thonë, ja e beti, la ta abodi sh prapë me këtu shpje për gëdhejlë se e gjitha që që ka meret mëse njëk shëjtoni mëse njëk nga se ti për më nëse po adhën i dhej për po kjo është realisht njëke djollit mëllkuar inë në shëjtoni ka në lirë rrëhman i asija nga se shëjtoni e ka kundërshtu të gjithë më shërshmin subhanallah që ka e ka përzid e në rrëhman të këfjala e shëjton që së është bashkër aseshme. Ka mundësi me i thonë, baba i bremi të alësëm që, ba onë e largë i më shkone shumë kumbo, apo? ka do është më jambyllë të gjithë arsëtimet me emën allatë rrahman. Ska njëri më botë që mundët me u arsëtu për vazhdim në më katim se kumbo shumë me kumë shkele, kër e ka para vetës emën rrahman. E kush pasaj ka mundësi me u shgënyi para emët allatë i gjithë më shërshme Kush guxon më u dëshpërua para mëshirës së Allahut? Kush? Po s'ka mundsi. Nuk ka mëkat që e sfidon rahmetin e Zotit. S'ka. Ha lëm ftyr tokos ka mrin njëri krem më bon për më bëj më on këtë rahmetin Allahut e ke harqit. S'ka për ty rahmet. S'ka kështu. A ne shi ko subhanllah me çfarë ju hendai Allahut po ayush baban e vet ç përkundër të kaluarës, përkundër krajt ti ki të bësh me er Rahman, ti ki të bësh me të gjithë mëshirshmen. Da i s'ka rësje me vazhdoafë Kjo shika që farë dhëm shmërije Shë, Subhan, që kjarë e, a i a dhëm shmërija që Realisht nuk të ban me kashlet me e braktis A si kurse ndodhë që zakonisht njerërë sët Më te për e preferojnë Do më thonë rullin e gjykatësit Baba u dalë për feje Baba ka, pse po gjykanë ti? Ku a dhëm shmërija? Po edhe me dalë të shmërut, me munu me thonë Ja, po nduk e se ka pas për qëllim Me rujt Edhe më cin me mohu drejt për të më thonë bir jam, s'besoj. Edhe më thonë kështu, jam më po se e kuponë nervos. Nesër po të veti ata. Me, me dëhmshmëri më trajtu. Ju si si, si kurse më thonë, e e di se onçi ky kështu është apo për popet vet. Pë non vet, subhanallahu. Prandaj duhet me trajtu me dëhmshmëri. Kë është, kë është një rregull i rradhës praktik në mirësinë dhe edukatën e prendëve. Andaj tha ya ja, abati, fondi tha on babam. Inni akhafu an amsaka azabun Minar Rahman i fëtë kune Li shëjtani valija Krej që ka, mëllaj, unë përdu Krej që ka e kom është Së në shumë për kom frikë se Mos për denon zoti gjëllë në gjenelotën Unë e veqë i të e për e kom tut Ase kom për nëm Ase kom për thujën që Ti me kon, kon dhe të baba ju të kishë ngu Po se kom për kitë punën Ase kom për atë, asë për kur gjë Inni e khafu e një mes se ka adhabu Minar Rahman Unë e për kom frikë se për të qenë lë shëjtani wali e pastaj buresh miq e shëjtani dhe ons duhet me kono kështu. Ënda kjo është të ndërlo vëzërim një një prej mostrata modeleve më praktike që prezantojnë dhimbshmërinë që duhet ta kemi për ballë. Tash këtu rason po flas prindërave nga se kjo tema, por kjo duhet tjetër për ballë çdo kujt tjetër që realisht nuk është në at rrugën që Zoti xhallora ka kërkuar. Ta trajtojmë me dhimbshmëri dhe me rrahmet Jo me arogancë dhe me gjykime Nëse nuk është kjo porosia e Pegamberve të lojën le u ala Thash, këtu kuash shumësime dhe regula Por, po mi aftona me kax për shurrugën pikës e radës Ande e parë është Bamirsia në ajetët që i ceka Me gjuhë, me komunikim dhe me silje E dy të është dhimshmëria Kjo që përmana, obligime kje Dhe e treta Ka të bëjme Ndëgjimin dhe respektim Dëgjimin dhe respektin në atë që ata kërkojnë për teje Kërkesat normalisht të nërodhëzër janë të lojlejshma Dhe në esens, në esens, kërkeset e prindve në dajfmive janë të obliguarat të zbatoan Në esens, pas taj fillan klasifikimi tyra në basë të dysa rrëthanave dhe lojtë të kërkesas Andaj, në qofë se kërkesa më, fatketësish në dodhë me qenë nga anë e prindveve Që njëri u të mohon zotin Këtu tashkjo nuk është kërkesme Kësë është kërkesme Nuk është ezbatushme Nuk është ezbatushme Për ndaj edhe Allahu Gjallewala thot në Koran O ingjahedake Edhe këtu këta shkimi pun pak me këta jet Allahu thot O ingjahedake Ala entushrike bi ma lejse leke bihi ilmun Fela tuti'huma Un doni që pak të ndërorë vështë vendmotra, t'jeni pak të kyçur këtu mbrapa këtij aje të pak me këto me këtë shpjegim të shkurtë. Allah po përmend një problem që po ndodhet me një familje, kështu po më korrë kushtimisht. Një bab po munduhet me të gjithë thë mënyrat. Do të thotë nuk po kursen mënyrë, as nuk po kursen rrugë, as nuk po kursen mund, asgjë nuk po kursen për me arrit një qëllim, cilë ështaj me e bind djallim se nuk duhet Allahun më dhuru, duhet me mëhu zotin që levala, duhet përpjekje, s'pi that, unë e që kjo kë, është e jamja, e jo, vë in gja hedatja, Allahun përpjekjën, me mund maksimal të vazhdu shumë, për çka? Kë mundi i vazhdu shumë të nërëzë, nuk është një ditë, nuk është një orë, Kjo është i vërdushmë, i vërdushmë, i vërdushmë. E ta është përbalë, përbalë për kësoj ofanzive, po e thamë, ti invazionit, kundërbesimit të tënë që bëhet. A përmenë Allah strategi, e ta është ti shko kështot e grejë, a thë është të veç një kërkjes e ka Allah në dhe ti. Felatu të amë vabë, shumë tjeshtë, shumë qëti. Ti këtu më si ndë gjatë. Dhe ta të realisht mos mos ju bind kësaj kërkese, më përtimei mos ju bindse kërkese. E por kurje më shumë të ski këto. Vazhdoja me lutje me rregulla të tjera. Pas se Allahu dhe valla thot, "U sahibuhuma fi dunya ma'rufa." Tash, përpjekje aty në për me të largu nga rruga e Zotit, me më mohu Allahun. Me më mohu Kur'anin. Përpjekjes po pë them, po them Uh, në polemik e ka thonë këto përpjekje e vazhdojshme Allah o thotë mos ju bëndës ojë kërkese mirë po dikush ka mundë si mënu që e tashën me këtë përpjekje për fundanë mesmeja dhe mesteja do thotë dë vazhdojnë mëtudjena me respekt ka mundë si mënu dikush si kurse i ka thonë Hedri Alehi Sram Musahu Talizem Hadha Firaku Bejni o Bejnik së po nganë Musa alsam on bune marrësh me Hedrin që Hedri tha mirë po mos un pyt për kurxha nëse do të marr masë më e kimën dëgju mos pyt për kurxha e pa Musa son son boni sabra për imam ato çka bohu xhe dhe problemi bosau për vetave atë edhe kur kur domthon Musa alsam nuk ndo të jai nuk e respektoi marrëveshën çka tha Hedri hadha firaqu beini wa beini konti studut mudaw ja un studut mudaw to Se nëjnë a morë vësh, tjepa, a fatë një herë sëngove, edhe dhe djë herë sëngove, mo, s'ke në morë, tri herë. A ka dikun në i udhkryq që i thëtë njerë i babës vetë, ha dha firak, u bejni, u bejni, kun të du të më do në këtë udhkryq? Ja, mo, dhe këtë e prau. A ka dikun? Nuk existan në udhthimin edhes udhkryq i kësa një tyra. Pra ndaj për me mshil dherën komplet të kësaj, Allahu Gjalli Allah e bjen kulmin e d Dhe bëm përpjekje të vazhdueshme, dikush ka muzikë këto më e mos si arsye, më i thon këtu ne ti do të më do. Allah thotë ja, u as sahibhuma fi dunya ma'rufa. Na vazhdojnë në këtë dunjë prap mos ilmirafa. Vazdo rrugën t'jalë. Halati vazhdo më pas, bab, non, respekt deri këto ato që i thash deri më herët nuk cënohen. Edhe vetënia që ndryshon raport me ta është se për shkak të mungesës së besimit Nuk kena mundësi të bindemi kur ata na thrasin tash në emër të besimit. Nuk mund si në shom. Sigurisë për shembull atë. Te di ku duhet të këron apo më mësu njerëz, domo mas mëgu babën apo. Kjo s'është mësu. Kjo më mësu mëngu. You jo must be in water. Pasham. Te çojë njëri është smooth. Është smooth. Konë u mësharu. Edhe do të thon ë kocha më respektu Boban e vet. Atij avs. Saqë ai Boban i thot çeku lapsi, çeku fletorja, shkruaj ça do të më pi, ça duhet të mengur ku ne kombun e bëd mëupa. Edhe normal. Për shembull, më morat letrë dhe më thon çë ato çka ka ka shuni për bona komplet. Ose si për bona kso çka ka thonë. A është rebelim? Jo, bërë la, se këto s'ko të bëjë kemë ndë gjimin, këto, këte kalemi kompetencave, do më të kompetencave, babos nuk është me të ka dhu recepta që të më shnosh, po të mjeku, dhe po, dhe gjyshëmërija nda i ti dhe bindje e ka një mejdan tjetër, dikon tjetër në e kematër, teritorin e dhe hapsirën e respektin dhe gjyshëmëri, s'ko të bëjë me këto, ose përshal me mësimin, ose me punen, është është profesionalizum një aspekt caktuar. Edhe e din 100% që që kjo çështë se kam shkuar shkollë. Ai më thon baba, ja, nuk hoq ti shto më. Mirë e kiç, ashtu të punot më botërt. Ës respekton sa jam. Pan if you also në zënë tash këtë shkencën, komundsi ai bindet, kujton që ose më më më më informon të kaluar ose më duhet të kaluar ka qenë po tash s'është ai më aplikues, nuk ekziston më. A hash që mos respektaj Kjo është vësh, do më thonë Respekt nda po i ti, pëse? Po ti e ke respektu me kompetencat Kur ka te i kalu, ti s'i kalu me te i kalu Opet e ke respektu apë E ke respektu Pra ndaj duha tem që Kur te i kalu në kompetencat e besimit Dhe raport me Allah në Gjellewala Këtu s'kemi të bëjn tash me temën tonë Kjo a temë tjetër tash Mirë po, Allah në Gjellewala thotë Edhe në qofë se kemi të bëjmë me këtë kategori njerëzësh Prapë se prapë Nuk duhet dikosht të arsvjetohet në amër të këti rebelime ose me katimi Edhe që të japë fond respekt në e prindëve të ti Nga salat o sahib huma fidunja ma arufa Ndërsa se i përket Edhe asaj që ka të bëjmë me gjendin e besimi të prindëve Prapë i kemi një adit që të rësmëtan Bukhariu dhe muslimin e sahiju në tyra Ndërsa nëna e Esmas bie se Abu Bekrit do do të kaqen e uh, dhujtore, s'ka bësur zotin fillimom. Dhe ka ardhur me e vizituar të bieën e saj në sojnë, në Medinë pas shpërnguljes. Kur kanë dërgju Esmaja se po vjen nën e saj, ajo ka thënë i dhujtore ada po vjen pe imikës që vazhdimisht e kanë luftuë pe pengjënin sallallahu alaihi. Ço ka çfarë situatë? Kur e kanë djuti po vjen ona e saj ka qen siklet. S'e duka dita çka më bë. As në kohë që e kthen, po do të çishmë pranuna dash ajo ajo çka të kamë nu. Ajo zbeson hyj Zot, adhurojn i dhoi, plus po na luftojnë, na kanë djit pe pe, pe imikë që ka person që ta. Ka skuaj ka pyet pe pengjënin sallallahu alaihi dërguar Allah. Në naimë është duke ardhë, qëfar të bëj? Ka thënë përgëmërë, që ka kënë medinë është? Kështë ka dhe me rëthona të presionit, ajtë me thonë meke, me thonë respektojë se mundë me të bozararë, medinë e rahatje? Ka thënë përgëmërë, sili u meki. Ka thënë, respektojë e dhe prete me ndeshmëri në nëntënde. Në të koptim sili, majtë e lidhër e raportët me te, me në n edha jeti, dha ditja më kuptu se respekti dhe ndërgjushmëria nuk kush zujn besimin, por gjithashtu kufizojn hapësirën e ndërgjimit e respektit në rrethona njerëzore që kanë me këtë dunja apo jo që kanë të bëjnë me aspektin e besimit, nga se këtu ja kemi bërë sa Allahu xhallahu ora para çdo kujt, para çdo kujt tjetër. E kur bie fjala për ndërgjimin edhe për respektin të ndërozur, janë disa çerta që këtu duhet të më pas parasysh. E para është ajo që kam thik në dersën e kaluar. Ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që njerëzit e, të lajmrohen që të bashkohen në disa pej luftrave me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe veçme shoqëru Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në modllaftë. Vullë veçme natë me të au pun. Para ana me bu udh me të, para ana me me, me mar pjesë në ndjenë betejë që mbronë rond pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pa Egji pa Egji në modllaftë. E ka ardhë njërë të këpigamberi sasërëm Si kërse transmitonë Bukhariu dhe muslimi Ka ardhë të këpigamberi sasërëm Ka thënë O i dërguari Allahot A mja pleje me të shëqru në luft Po dëgjë që i një tunisë për një betej Apo mja pleje dhe në marrë me juve I ka thënë këpigamberi sasërëm E hajjun walidak A i ke të gjallë prindrit Ka thënë po Ka thënë këpigamberi sasërëm Fëfihima Ju më daje më boluft, por më përpieku dhe më nahu që ti u gjendesh aty. Diëtorët kanë thënë se kjo ka të bëjë normalisht me adhurin me çën në natyrë vullnetare, na file. Donkë ti pjesëmarrja me pegamën në kuti na obligueshme ka qenë vullnetare. Prandaj pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu e ka ditë se gjendshmëria e aktit një prindërit të tij është shumë e nevojshme, madje shumë e qenë dhe më e nevojshme se këymëçi në Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Dhe shkuara në pejgamber se është vullnetare kësaj rroba, nëse respektisht obligativ. Ataj ka dhënë përparësi obligimin ndaj nafilës. Dhe gjithashtu dietar kanë se kjo vlen për të gjitha adhurat e tjera. Për shembull, në çofse njëri ajron nafila, ajron nafila dhe nëna ka bunit drejt mirë dhe i prishit maraku mos më ngër drejt ata, po thushim xhenu shum. Po tash ja prish ramazan mos më shihu gjithëna ulemat ton preshe dhe bonja çifin ona sapo do të thon kjo koha të bëjmë në nafila nëse kërkesa nuk është e vazhdueshme kërkon një herë por shembull dy herë po a më thon ja vëllai Ramazan çto nafila mos i djen kur kjo më tim tjetër sa, tash, se tash pse më ndaloi gjithmonë apo kur ka ku arsye dhe kur arsye është ndërlidhur me knajsin dhe respektin preshe madje ulemat kanë thënë se këtu po shitet edhe çështja e namazit nëse është duke fol namaz nafila bet thrat njëri nga prindrit për me i u përzis për ishka kanë thënë shumë nga dietarët se disa kanë preferuar më dhe disa kanë rekomanduat dhe kërkuat që të prishët namazin. Dhe argument për këtë kanë marr hadithin e eh? Xuregjit. Do thotë i cili ka qenë një prej adruzëve të mëdhej të bënë israelve dhe ka qenë duke u fal. Dhe nëna e tij e ka thirr për një nevojë të madhe shumë ka pasur dhe ka qenë duke u konë duku fal. Nafila jo farz. Nafila ku ndo ku fal. Edhe nëna e ka thirr ai ka thonë o Zot Salati vë ummi Namazi e nona Kam jam svi A nëma ishpa alasi vjen Po ajme dvetin Ja ka më nëme që dutë me më mërdu mu më falë E nona ti Qa që ka qenë nevoj për të që që ka qenë zërë So që subhanë Allah nga zemë plast, Ka përmen një nem dhe ti Ka, ka dhonë mësta martë Allah u shpirtin Apo pa usprohu me një pun të pa moral shma Nëme ju në kuptim Më një los Po në kuptim që me do nëmi i Allah në falë Shtu ka i ka thonë aja Pim lefit dhe me dërët është spërvun këtë dretim, por la e ka pasruun fund nga se ka që një sinqerta për. Kjo e tregimi gjatë, por duha të e më në matë e më në të si argument, se kur të thretë nëna ose baba për ndërnevoj, edhe prishnë e ramazit nuk është që shtjedo që, që kontestuat. Dhe gjithashtu edhe të këpune e sadakas, madja dhe pune e haqjit, për shambull njeri ka buha haqj farz, E ka kry haqë një obligativ dhe me shku si vetë në haqë për shambull në file ka, se ka obligativ Ose me shku në umre, me bo umre vullnetare, jo obligative apo? Dhe rrëthalët nuk janë të mira për me shku për shambull Ose për shambull i duhet, këtë vjet i duhet shprindve me qenë ofert t'yna Ulema të tunë se këtë në këtë rast do të të brak lëjtë haqë i vullnetar për ti respektuar kërkejës të prindve Thashë vullnetar, jo ajë që është obligativ Dhe kë mund tjetë si vetë, shkonë Jo me kon kërkesa vardhur një je koni erë më më s'ka kur më. S'po thon për, për së situata, por ka situata të caktuara kur që kanë bëjmë dëgjimin dhe me respektin. Gjithashtu ja që ka bëjmë dëgjimin dhe me respektin të ndërluazur janë të shumë ta. Domthon, është edhe çështja që, që ka bëjmë martesën. Dhe këtu ka dallime mes, domthon, kur bëhet fjalë për moshën, kur bëhet fjalë për femrën, ne këtu jemi, domthon, nganjëherë mes dy extremeve, pasojë të kaluaras Kur deturimisht dhe dhundëshmë është martuar femra Dhe kjo absolutisht nuk ko të bëj me islamin Asme mësime të Allah dhe të pegamerit sallallahu e sallam Nga se është endaluar madje Nuk është valid martesa me dhundë Nuk në gjithë, nuk, nuk, nuk, nuk lidhë akti Në që fështë me dhundë dhe pa dëshirë në evajzës Prandaj një grua karmu anku të pegamerit sallallahu e sallam Se baba i saj e ka martuar dhundëshmë Ka unja e rësullu Allah, baba më kep dhundëshmë t Ka thënë përgambirë i sasëllëm A dënë të bëjë doa që të vazhdojsh për të mirë Apo të urnëj që me të shu Ka thënëja rësura Allah Unë e vazhdoj me të sësh problem Por deshta me hapë dherë për motët pas me jetën Ato mas me do mos me pas fatin ten Edhe kjo është argument Edhe pitirat shumëta kam përmenu lemat Se nuk lejohet Me e, me e martu dhunë shumë Por në në tjetër Nuk lejohet që edhe vajza Të ikë nga shtëpia konsultim dhe pamarveshje me print të soj, nga se realisht print të soj shpesh herë, shpesh herë ndo është të gjithë herë, i kanë parasysh do aspektet të rëndësishme tjetës bashkëtore që vajzës i ka parasysh vajzën e moshën kur do në të martohet nështë të matepër është i shfaqëra aspekti i dashurisë, aje aspekti i joshëve dhe i fjallet mira sështë që ndë është të është nështë edhe i vetë pjekuris që ka të on në jetës bashkëtorore. Prandaj konsultimi me prindin katrorës është më së domosdshmi. Andaj duhet që të konsultohen, që të bëjnë dëkord në lidhje me në lidhje me personën e duhur. Ktu ka rregulla të shumta, por te kjo pikë është më e të qetë parasysh thotë. As anashkalojm, por as detyrojm, mesatari është e kërkuar. Dhe gjithashtu këtu dietori kanë përmendur edhe një çështje të caktuar që ka të bëjë me ndarën dhe me shkronizimin. Nga njëre ka mundësi që, si pasu e konfliktit familjarë, për, shambull, për që andresht që ndodhë mes, mes viherëve dhe nuseve, të kërkuat për që lëshëja këtë grusës në sunbunë e me të, sunrinë e me të, a ka obligim djali me ndëgju prindit për me në shugruan e ti, në e sinës dhe me thonë, duhet kje të parasujtë gjendje e prindve, situata shumë rëthana e që pasu taj të mirë të vendimi. Nuk duhet me keqë përdojrë prind autoritetin për me dëm tu dat e kujt me buzullëm nuk duhet shumë e bëfar. Por nuk duhet dikush me këtë sport të dashurisë ndaj një gruaje se unë e du, edhe tash flaka i dal familjes dhe kështu nuk duhet më ndodh, por duhet të jemi të kujdesshëm nga se edhe këto ka hisë shumë dërgjimi dhe respekti ndaj prindërve, nuk janë bash pa ndërgjim. Nga se ka do të thot kur kur i ka thon Omeri radhiyallahu taala, por kush e qun Omeri, i ka thon radhiyallahu taala, ta "Jo e grua që si s'bën për ty." Atëre Ibn Omerish Hamand dhe pejgamberi më ka thon goja babën goja babën një ka thë ky është mëri ndërsa në një rekord kanë Imam Ahmedit rahimehullah edhe i ka thon po i them djalit me shugrun po s'po m'gon onai po i them që Omeri ka thon djalit e kanë gu i Imam Ahmedit kur e ka pa po gjatë ne këtë dhe ka pa po situatën ka thon po ti si Omeri jafton on ti nuk mund të si Omeri ti po mund ndryshje ti do të bëhesh ulëm prandaj është të kërkuar mesatarja dhe kështu të bashpunojnë familja nuk duhet që do të thot të këtë ndarë çoptime por me konsultim me dialog dhe me respekt Njerët i atë dalin problemeve Andaj nuk duhet me mënu dikush se Përfundan, përfundan Edhe këtu udhkryqë i, i, i ndarjes Me së prindëve Kër dikush martohet e ka familje vet E ta është prindë Allah u qarë një u baft Ja, vazhdojnë ta me kun hala autoritet në bity Hala ta vazhdojnë me pas Dormi ty, po normalisht Me mesatar në kërkuar Fetare Pika tete që duha me përme të ndërruazër Ka të bëj me Shpenzimin dhe furnizimin ndaj prindëve. Ky është një obligim. Domthon që fëmi i obligohet ndaj prindëve të tij, apo tani. Nëse domthon prindrit janë të lodhur, nëse prindet janë në moshë të shtyrë, madje nëse ata nuk kanë moshë të shtyrë, por nuk kanë të hyra dhe kanë nevojë për furnizim, atëra djalë obligohet me me e, me imbigjur dhe mu kujdes për ta ekonomikisht dhe materialisht. Madje shumë gadiator kanë thënë se nëse të hyrat momentale të djalit Nuk mi aftojnë me i këqyrë prindit Obliguat me bë pun të shtuar Që të fiton shtesë për me i këqyrë prindit të tia pëtën. Dhe në këtë rrash ka thënë Pegamberi sallallam Me një rast Si kurse Transmeton Ahmedin e Moshejt në ti Ka arë njërë të Pegamberi sallallahu aleyhi sallallam Dhe i ka thënë O i dërguar i Allahut Baba em Ma fi ku pasunin Unë pe këqyri pa e shumë hargjime ban Shumë kërkesa ka Dënë ka thon pejgamberi sallallahu alajhi enta wa maluka li abik kur te kric ka yeti dhe kit pasurine e te kitin babas atem andai ai po harjan realist nga pasuria e ati nga jo nga jot japten ktu mund doni keq kuptim domon se ka noi pak me sqarua ne esit betet obligueshmuria e mbikëqyrjes materiale dhe ekonomike dhe mbetet kujdesi te nuk duhet jeni me don tash i kena do kuletat tash jena do ne se ti japi zeqat miton babas haram zeqat se si japet babas Asë baba nuk jepë zeqat djallit Nga se kanë obligim me hargjin nga pasurija esencial dhe kapitali Nga aja që duhet me dhonë obligim fukarava Përëndaj nuk lejohet me dhonë zeqat babës në esens Nuk lejohet pashka këse zeqat jeshtë dhenje e pasurisë të tepërt fukarava për. Ndërsa nuk duhet me ato që atë te pris me dhonë për në vetua Por me ato që është esenciale në qofë se thashë janë të varfë dhe kanë nevojë Ose ju shfaqet nevoja për shembull për shërim, ju shfaqet nevoja për më lëndë i bërë caktum e kështu me radhë që ka të bëjë me aspekte materiale. Se për këtë hadith që ka thënë pejgamberi tithë dhe pasuria jote janë të babës, Imam al-Khatabi rahimullahu nhëngadiatar e ka komentuar këtë hadith kështu, shumë shkurtimisht për ta kuptuar drejt se mos ketë këtë çuptime, thon. Ka thënë se ky njeri, do të thotë, nga teprica e pasurisë që ka pos, në ka i ka mbulu shpenzimet e vetat familjes së tij këtu me radh dhe gjithashtu do të thotë ka ka ka pas teprisë të, të hyrave dhe nga kjo tepris ka mbikëqyrje dhe ka kujdes për babën e vet. E këtë tepris baba e ka harxhu e ka lodh bëjë i mirë. Edhe ky ka thonë kjo absolut nuk kontestohet. Ngase nuk ka të bëjë këtu me harxime të pasurisë esenciale ose përshëmbull pa leje me marr nga pasuria ose pa leje nga se këtu duhet tu duhet respektuar pronë e çdo kujt. Sidoqoftë ndërlozor pejgamberi s.a.s. ka thënë në një rast sikurse është hadith i njohur i pejgamberit s.a.s. ku thot in aty be ma akal rajulu min kasbihi u in waladu min kasbihi. Ka thënë pejgamberi s.a.s. pasuria më e këndshme dhe më e mirë që hanjeri është ajo që fiton vet. Edjali i ti tij është fitimi i tij vet. Prandaj nuk duhet mendimi vetëm ngarkum ose mendimi vetëm ti që u bën atë për, dash realisht prindi Kur mbiqqyrët ose ku i desit materialisht nga anë e fmijëve të ti, realisht nuk duhet me një vetë ngusht, kjo më rëndësi. Më një së ju mbojt tepërt ose me pas në i kërkes e më ngushtu me thonë fmijëve të vi, nga se kjo realisht fatalesht nuk është arsuetuar. Atë që ka kërkes duhet me prezentu nga se s'ka më të afort asken se fmijët e ti dhe nuk ka më meritor dikush që duhet me një mbiqqyrët materialisht asa për mi të ati, prandaj edhe ky aspekt duhet t'jemi të kujdesshëm e jot mendojmë se tash pavarësia ose ndarja e kujteteve nuk kupton edhe ndarje të asaj rrugëtimi të respektit të mirësillës, normalisht u ka të as rregulla shumë të juridike që kanë të bëjnë me aspektin e furnizimit, por vetëm përmes pikë që ka të bëjë më mirësia ndaj prindve, en nga mirësia ndaj prindve është edhe kujdesi material dhe ekonomik ndaj tyre duke u mbuluar shpenzimet dhe nevojat që ata i kanë jetë në e kësa i bote. Dhe për fund, pika e fundit për këtë qështja, Allah u gjellë vëllatat kullu nefsin dhe i katul maut. Allah u gjellë vëllatat të gjithë do të shion i vdekin. Edhe prindrit, edhe ne, edhe gjald, edhe kur dhe qoft kanë me vdekat. Andaj, kur vdesin prindrit, ose dikush realisht është sprovuar, i kanë vdek prindrit, i ka vdek njëri, ose i kanë vdek dyt, a thua valë këtu legjirata nuk jam për ta, si mund të i respektojmë dhe cëla është edukata dhe mirësjelion dhe prindrëve tonë pas vdekjes e tyra, përton. Nëma është njështë gjëmsu të këni që me një mënyrë të saktuar krejtë që ka ka nda i babës me i kryon nda i nonës, përton. E pagun një hatme dikone, e pagun një asin dikone e ja atë të një, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t lën ato që janë shumë më, më rëndësishme dhe shumë më sociale dhe shumë më të kërkuar se ajo që njerëzit mendojnë se me të mundunë më e bëj mirë për ndërvetën. Andaj edhe dikush vjen edhe pyet dhe thot nga njëra u, ka vdekur baba, ka vdekur nona, çka ka mundësi më bon e pas vdekjes yna? Çesha ka ki mundësi më bëha? E para është istigfarri, më kërku falje kat sillesh te Allahu për të aftën. O Allah falje, o Allah falje. Kërkim falje. Në gjatë edukatën e pejgamberëve të Allahut me pritën e tyre. Nuhij alaihi salam Allahu subhanahu wa ta'ala thot rabbikthirli wali walidayya wallah ma falmua dhe prindtemi Nuh ai ete do thot 28 ndersa nusul Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala thot rabbana kthirli wali walidayya walil mu'minina jouma yaqumul hisab edukat dhe lutja besimtarë që edhe namaz do themi o zot na falneve dhe prindrit ton dhe gjith besimtarët ditën kur do të japim llogarin në një hadith ku e transmeton Ahmedi në Muslimin e tij dha ditë shahi Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam Inna Allahe le jarrë fa'a dërraja Allahu gjallona e ngritë në shkall E le abdës salih Një rabë të mirë Fil gjenne Në gjennet E ngritë Allahu gjallona njëri që ka vdek E a i thotë Ja rabbi enna li hadhi A i thotë O zotë Prej ka kjo ngritja Prej ka po ngritna U në punë të jam më të punun të kuptem, Prej ka po vjen ngritja Nësa Allah Gjellera i thot Bistigfari u ala di kelek Kjo është i pasoj e kërkim falje Së fmi u tënë për ty Ande janë ngritë deregjet Prindit atje ku është Ma dje mund të, bë, të bërë Me nëzirë në është edhe nga dënimja laut, Në qovë se e ti këtu vazhdimesh Kërkan istigfar dhe falje për të anton E dyta që është më rëndësime e ditë pasdekës është Me u, u kujdis për borë që që I kanë dëndë prindrit Nëse kjo është shumë endihshme, prandaj duhet të më kujdes kujdes kuj, kujt i ka posbarsht, a di barës, qa ka lund diku mbars, çka ka bosh me alaborsh. Ose ato që i kanë ndaj Allahut, ose ato që i kanë ndaj krijesave. Komo si për shemb prindi dhe kjo ndodh, të ndodh që prindi më usmë, si pasojë smuës vdes, ose si pasojë smuës ka pos mundi të mëxhru Ramadanin. Ai vdes, dhe as ka pos mundi të mëxhru as nuk ka shpagim, dhe antar të familjes di absolutisht nuk dinse, jo më të bosh në Ramadan ose dy Ramadan. Pra ndaj me shiku se s'ka mujtë ma gjëru si pasuj e, s'mundjës, djali ti, vajza ti, fmitë ti, shikoj se si duhet shpaguar dhe si duhet kompenzuar agjerimin. Një ditë paguat një shuajtje për një të varfër, kështu më radhë, një qofë se prindës s'ka bë haqë, për shambu, atërë është e përqyrë, madhja dhe kërkuar nga fmitë ti që të bëjnë haqë dhe emë për të ti. Qovët ata, ose qovët s'ka mundësi të autorzën një kanë Sikur se ka arë kënë hadithë, për i ka mërrit, s'osën në kënë, nga bëmërësit e mëdhaja Ndë i prindit që e bëndë fëmiju pas vdikës të prindit të tja Gjithashtu, nga bëmërësia dhe mirësia lia ju në dhe i prindit me posat të vdesin është Ti zbatojnë përëmtimit Ka mundësi si ka më përsh, për i ka përmtu ti kujti qka Atere, nga Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka premtuu disa fuqarava se kurtnavia, pasuria nga Bahreini, ka pas dikush me diçka me pagu Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Pejgamberi kurtnavia për atje, kemamë ulur borxhin atë. Kramiu Nimu. E ka vdek Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ardha për atë. Donë kuvonu ardha kësaj pasurie atë. Kur ka kur as bëu Bubakeri halife pas Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ardha ajo nga Bahreini. Shikon spollën e një ndërjetshëm. Ka thënë kujt i ka premtuu Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam let vjen se erdha japort. Mëhashtu premtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apose pejgamberi ushturgu me kat, gazetë ka von sot jam gjallëskar, apo vekës se ka pas bërë sa ai ju ka, ka premtuar. Mirë, po kjo është edukata, dhe kjo është etika, ndatë që ne i duajmë që ato që kanë premtuar t'u ndihmojmë me qo në vend e veçandësh për ndervet, për ndervetom. Përhasoi që gjithashtu obligohemi ndaj për ndervësh të kujdesshëm, normalisht në momentin e vdekjes që njerëzit të kujdesin çka po thon, sipas sillën, nga se vajtimi dhe mallkimi padyshim mund të kenë ndikim edhe tek jetë aty në Varreza. Nga ajo që është e rëndësishme të nderozësh në nguti është edhe ajo që quhet me sadakan. Lmosha, sadakaja, veçanërisht sadakaja rrjedhse në emër të pritës është puna më e mirë që mund të shme bëafta. Për shembull, një njerë i merr një libër të mirë që kanë dobi hallkopet i, e boton në emër të babës ose të nonës ose të pritve. Keq kush e lexon, keq kush porndahet, keq kush punon me atë libër, keq kush përfiton kërcë se vopë is kuim prend vetë japon ose e bën një çeshmë dikon për shembull thot pejgamberi sallallam se sadakaja më e mirë është supjalmë me dhon ujë me pijë gazet nuk ka bagti nuk ka shpen, nuk ka njeri kurë çpin e çojn për çdo pikë të ujit që pin nuk e shkon prend vetat aty që ka bë kwa sadaka nga për, ngase përparë njerë të kan pas kë zonat, kalon vakf për prend, që kjo tok, që kjo ndërtesë, që kjo xhami, që kjo rrugë apo kjo banjë, kjo çeshmë, kjo libër kalon njerë për prend vetë sadaka rihsa eksao njerëz i kanë zgjendur, ndoshta ti vdes, vjen thmirë, thmirë vdes, ndërsa nuk ndërpret kurse u hapin ndaj prindëtu nga se këlon, sa da ka rrye se për prindëtu dhe gjithashtu i ke edukuar edhe fëmijët tu që ata në këtë mënyrë të veproj me ty afta, që thjesht ata kanë rrye sa vonë. Prandaj mundo që diçka për prindëtu me lon, nga sa da ka rrye. Kam dëgju kon në fund një gjallë shumë e mirë. Ka vdek një grua muslimane, zoti e mëshiroft dhe shoqitë e saj për mëna se kanë pas asgjë kuptim të afërsisë të gjakut. Por shoqë e kanë dashur do dhe domethënë e kanë hapë një bunar, një pus në vendet të thata në Afrikë diku me emër soi. Pranë 10000 km larg vendit soi. E soni pinui pishojë që mërad i vinë së ua për ti Afrikën është të më shumë se vetë pi vendit soi aftë. Pse ka pas dikush që është kujdes për të pasoj. Dhe nimet i më i mirë është kur dikush e lën dikon pas ti që ja mban futurën qiell. E nuk ka nuk ka më më përgjigje që e lën pas vetë që ta mafir unçil që sa fmijët. Andaj ti mbajmë fletur të hapura për prindërit tanë, duke lënë sa da kanë rriesë në mënyra të ndryshme. Çfarë do të thoftë ato që kanë të bëjnë me ndimin. Dhe gjithashtu ajo që përfundua të them është ti mbajmë lidhje farefisnore dhe të shoqërisë dhe të miqësisë që prind na kanë lidh me ta. Ngase sikurse ka ardhur në hadithin e Ibnomerit çë e transmeton Muslimin es-Sahihun e, e tij, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna birral birri, bamirsia më e mirë ndaj prit vës, silatul waladi ahla wuddi abih, çfarë do të thotë bon lidhet me ata që i ka dashur baba i tij para se të me dek, i ka dashur filonin e fisticun e këtë këtu mërat. Prandaj do të thotë të vazhdojmë traditën e babas, edhe në shoqëri, por të vazhdojmë traditën e babas edhe në bamirsi. Sa njerëz po shohim kanë qenë bamirs, por fat kezi Kur'dekaj është mshël qiësian shtëpinë e tij apo. Sa njerëz kanë qenë lexues ka kur të Kur'anit, por Kur'dekaj s'ka kurd lezon Kur'an në shtëpinë e tij. A kështu më radh, ndërsa Jakubi Alisa më ka pas derdë ka dhe i ka thonë para vdekjes së tij ka mbledh fëmijët e tij lithë, dhe ka thonë ma ta'budun ta min ba'di. I tha, "Në di, kake kë në më drejtu pas meje. Cilin zot keni më thën këtu shtëpi, çka keni më bëu pas po meje?" Ka thonë në abudu ilahe ke O ilahe e baik Kena me thirë qatë azat, qatë Allah Kena me adhru qatë Allah Që tje ke adhru dhe baballar dhe tu Dhe ka vdekë Jakube e son me zemër të shëruar Dhe ka vdekë me rahati Sikur se këtë e ka bërë edhe ibrahimi Pra në shumë rëndësi që Dë vazhdoj më tutje me traditën Prendrit tanë, baballar tanë Kam pas traditë bëmirsinë, kam pas traditë bujarinë Kam pas traditë falinë, kam pas traditë lidjenë Të gjith Tua tradita të nërëndë duhet me mojë gjallë, duhet vazhdojme të utje Nga se edhe vazhdojmë me traditin e mirë, por edhe me një aspekt jemi bëmirës, jemi të edukuar, jemi të mirësian shumë Ndaj asaj që në elen të parët tonë nga punë të mirë dhe, dhe nga bëmirësia Pra ndaj farifesnia, shoqëria, miqasia, tradita, punë të mirë, zakonët të mirë, që i të rëshëguam, vazhdojme të utje Madje me intenzet, edhe më të shtuar ka se në qufësa ta në kushtë që i kam pasë, kam bëra që i kam bërë, unë me nësër një në kushtë të të të në që i kemi punë shumë më mirë, duhet ta dy fyshojmë madjeta shumë, fyshojmë bëmirsinë, dhe gjithë ato që ata i kam bërë në kushtë shumë më të vështira. E të tira që kam të bëmë me këtim, por duhet të themë për fond të nërezër, se bëmirsinë dhe i prindve hapë mundësit shumë ta të falës dhe mëshirës Dhe kjo është ajo që na ka mësuar Allahu xhëndelehor dhe pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam, adat i kemi parasysh topika, çeralisht i ndava në 4 ose 5. E cësa strata pitune është një fush nga fushat e ndryshme që përmes ura duat dhe kemi obligim time të kujdesshëm, të, të mirësjellshëm dhe të edukuar ndaj prendeve të tonë. E ajë që është mësuar me koni edukuar dhe i cert ndaj prendeve të tij, padyshimse ti do pa të si jetë edhe ndaj fëmijëve të tij, edhe ndaj misionës vetë tij, edhe ndaj shokëve të tij, edhe ndaj popullit në përgjithësi. Atij që i mungon edukata në familje, vështirë e ka me jetë jashtë saj. Allah na uzot në rrugën e drejtë, Allahu na bof. Domthon fëmijët e edukuar po janë të respektuar. Dhe Allah na mëson që të duhemi për liritë e tij dhe të bashkohemi si duhet në këtë botë, da para Allahu të dalim façëbardh. Me kaçpërdofon Zoti shoqëritë sallallahu ale Muhammedu wa ala, ala alihi wa sahbihi sallam vesim katër.